Său dar și goasa e bine de oameni, Todauna, cum și pururea și în vecii, în vecii lor. Amin. Slavății, Hristos, în mesel, În negrușa noastră, slavății, amin. Slavățatului și Fiului și Și acum și pururea și în vecii, Amin. Doamne grețe, Doamne grețe, preapte cine stă pone bine cu Tine. Nu ne azimoase și s-o salvăm cu puterea-nsubem tuturor greșuim, ne plasează mâcișana ne finchim să vînchim însubdolul da celor apôsai. Cu alea sântului leul căta nici sub grechiere mărțișitorul șațea dămpreună cu grand șa cără să vărșim. Ale celoi intrusiv fericitul în osul acestei mers al arhipelagului Cezare în Capadochia, la lăsinsul grețo dumnezeș vorița Kinjana. Și vremarele din cel nou stă dame în suferința, se numește o nouă cuminte, se ne prenoi. Oameni. Prin credința moi ce s-a lefădat achiul fiu faraon, spune profocul Sfântul Apostol Pavel. Iubescă din credința este sentimentul atât de puternic încât că îl determină pe om chiar la un sacrificiu suprem. Depinde în ce crezi și credința are valorile ei, dar având în vedere că Un singur Dumnezeu este care a zidit cerul și pământul, care ne-a dat viață și ne-a întreținut, și a și murit pentru noi, merită supremul acest sentiment pe care în biserică îl numim credință. Ce înseamnă acest cuvânt al Apostolului Pavel? Moise era de neam iudeu. Faraon de frică să nu cumva poporul iudeu să se mulțească prea mult și apoi să-i domine, a dat poruncă ca toți scruncii parte bărbătească să fie omorâți. Lucru care se și împrimea. Când s-a născut Moise, mama lui l-a ascuns un pic și apoi l-a pus într-o coșniță și l-a dat pe Mil. Fica lui Faraon, mergând la scăldat, cu celelalte fete, lui ei și sângitoare, l-a auzit pe copil plângând. Atât de mult i-a plăcut, l-a luat, l-a adoptat. Probabil că și tatăl ei atât de mult o iubea și a primit pe acest copil. Căuta o doică și nu a întârziat și să găsească o femeie care putea să-l lăteze. Mijlocia lui Dumnezeu a fost că acea femeie a fost tot mai mama lui. De atunci se crește la curtea lui Faraon, avea să meargă la cea mai vestită universitate în Memphis. Era un om elevat, un om care a cucerit multe, multe dali, dar, dar n-a uitat niciodată că el este de sorginte ebreu. Să ne ducem și să ne gândim la acel om, văzându-și poporul său obilit, iar el desfătându-se în toate cele imperiale. Nu l-au încântat. Ca drept dovadă că rămas figura cea mai proeminentă din tot poporul iudeu și apoi și în creștinism. Dacă a avut credință în prorocii, avut credință în acel Dumnezeu a scrămoșilor lui, a lui Avram, lui Isaac și a lui Jacob. Nu s-a uitat la aurul și argintul care putea să-l stăpânească de la curtea lui Faraon. Poate dacă rămânea, ajungea chiar și Faraon. Văzându-și poporul său atât de obidit, atâta cât plângea, Și îl frustrat de la credința care o avea în Dumnezeul, atotputernic, a tot puternic, această lume de șartă și cum a dat să-l mai târziu sunt apostol Pavel, mai bine îi era să pătinească cu poporul său, celegat de acest prins prinde aur și argint și onorul față de acel marginalizat popor și robind credința. Aceeași credință în cel ce avea să vină mult prorocitul Mesia. Iubiți credincioși, dacă l-a stăpânit credința în profunzina ființei lui și Dumnezeu l-a luat ca un alabastru în care a vărsat mult dar. Din acest motiv l-a ales Dumnezeu și l-a pus pobățuitor poporului său, poporului mesianic. Din acel motiv al credinței în Dumnezeu, i-a dat Dumnezeu atâta putere încât că i-a putremurat nu numai pe Faraon și pe ecitenii lui, toate popoarele, care auzeau că vine din Egipt un popor să stăpânească Palestina. Vedem această credință de-a lungul timpului, a miilor de ani până în ziua noastră. Acei oameni care și-au dat verdictul în conștiința lor și totodată o cernere. Buzele și limba oase nu au, nici mintea. Așa cum grăiește cuvânt frumos, poate să grăiască și cuvânt urât. Inima este ascunsă, nimeni nu vede decât zibitorul. Din acest motiv și prorocul David spune să-ți dea Domnul după inima ta. Nu spune să-ți dea vecinul sau cel apropia ție sau împăratul, stăpânul tău. Domnul, acela știe inima și numai el. Iată că cădincioși că Dumnezeu pus l-a pus pe acest om de a condus poporul cu mari primește, cu mari greutăți, până în aproape de pământul făgăduinței. A murit în aceeași credință în Iisus Hristos care l-a aștepta. L-a văzut în chip umbros, în rugul din Madian, dar nu i-a mijlocit Dumnezeu ca să-L vadă în persoană, fiindcă avea să-L despartă pe de Moise de timpurile Mântuitorului mulți ani. Mergem peste ani și îl vedem tământuitorul, împlinind prorocire. Îl vedem pe Domnul, în acea frumoasă ascultare a Tatălui ceresc. Dumnezeu de săvârșit și om de săvârșit vine pe pământ, arătând dragostea tatălui ceresc față de chipul și a să Se lasă jertit nu de altcineva, de nobilul popor, poporul mesian. Mai târziu, avea să spună apostolul Pavel, creionând atât de frumos ca un artist, ca un pictor, chipul lui Hristos prin șerfa lui, zicând, Că pentru cel drept abia va muri cineva, iar pentru cel bun și poate și îndrăznește. Dreptul îți vine cu o lege fixă de la care nu te poți abate. Pe când bunul are acea toleranță, bunul întotdeauna este acceptat față de drept. Acela îți mai acordă o șansă. cu acel zâmbet care te îmbie spre fapta bună, fără sabie, fără toiag, fără bici. A venit mântuitorul bun, nu drept, drept a fost legea, dar a venit Domnul bun. Nu ne-a cerut absolut nimic pentru jertfa care a făcut-o pe om, decât nobilul sentiment de prețire. această șerfă făcându-se în văzul tuturor oamenilor și nu ascuns și mai ales pe crucea Golgotei să vadă toată lumea și în afara Ierusalimului. Avea să turbure mult, metaforic spus, inimile oamenilor. Avea să se împlinească ce a, ce a spus Mântuitorul, eu ave, am venit să pun foc pe pământ și alfăi ca să se aprindă. Nu să ardă luna, ci focul acela din inimă, care atunci când se descoperă în om, nimeni nu mai poate să-i stea în față. În momentul când Dumnezeu se atinge cu aripa sa sfântă, putarul său de om, este suficient omului să-și întoarcă pașii în orice situație ar fi. Își cunoaște sorgintea, își cunoaște tipul de unde vine. În reversul medaliei, diavolul caută să strice chipul ziditorului în mintea omului. Chiar dacă îi face la indicor, un chip niciodată perfect nu poate să-l facă. Iar cum îi totată omul cu sensibilitatea aceea subliminală, îl discerne din aproape o copie perfectă, îl discerne pe original, dacă și vrea. Iubiți credincioși, acea dragoste care a purtat-o bunul de pe crucea Golgotei a vrea să se reverse ca un tumut în lume de-acuma. Domnul nu mai era închisat doar în Palestina, în neamul iudeilor. S-a retras, s-a spart acel zid și ca Că se va duce de acum în lume a fost crăparea ca tapetezmei bisericii din Ierusalim. Înțeleptul Solomon l-a numit mirbărsat. Adică era momentul când alabastru de mir închis la gură și mirosea numai pentru poporul iudeu, de acum avea să verse. să se ducă în toată lumea și să împrăște acel parfum frumos, mirositor și dătător de viață, învietor spre viața veșnică. În acest context, Apostolul Pavel avea să spună, noi suntem mireasma morții pentru cei ce mor și mireasma vieții pentru cei ce caută viața. Într-adevăr, când se duceau în lume pentru cei care nu-i primeau și se răzbunau cu mare ostilitate, pe apostoli era mireasma morții. Din cauză că neprimindul pe Hristos, el pe cineva tot trebuia să primească în mintea lui și-l primea pe un Dumnezeu străin celui care are -i. vrednicia, puterea este abilitatea să mântuiască. De acum aveam să avem, să -i vedem pe cei care plus de darul Duhului Sfânt prin voința lor, prin viața lor curată avea să stea niște streje neadormite la hotarele a ceea ce am numit din și numim mai ales astăzi ortodoxia. Astăzi în prima zi, în prima dumină ca mare în Biserica Ortodoxă se sergească, duminica Ortodoxiei, în foarte scurte cuvinte, voi punta această frumoasă zi și de ce au numit o așa simțim Părinții. Iubiți că dincioși, Biserica Ortodoxă a trecut prin multe valuri, multe furtuni, multe războaie. Tributul s-a dat cu lacrimă, cu post, cu greauă stăneală, dar mai ales cu sânge. Din acest motiv și Ortodoxia a rămas asemenea unui erou prin bec dar virtuos. Așa cum mântuitorul lui a fost biciuit și a mers în ceruri prin de răni, care nu s-au închis, deși sunt 2.000 mii de ani sau cât va mai dura luna, de acum încolo, se vor închide după judecata de apoi. Acest standard al ortodoxiei, Nu a fost predat din generație în generație cu falsă. A fost predat prin închisori, prin fel de fel de suplicii. Este cel mai încărunțit și totodată însângerat stindar pe care îl omul. Ortodoxia de la Hristos și până în zilele noastre a avut foarte mult de suferit. Și a fost în meritul că nu a încenunchiat în fața vrășmașilor de moartea lui Hristos și a urmașilor lui. O furtună cutremurătoare care s-a lăsat în biserică ortodoxă, preț de 120 de ani, a fost așa numitul iconoclas. S-a lăsat în împăratul bizantin Leon Isaur. Acest era, de prin părțile Isaurei, un om care nu prea avea el multă grișă de ortodoxie. Deși a fost înnobilat cu coroana imperială de Patriarhul German al Constantinopolului, a luat asemenea lui Irod această coroană și acest cetru, după cum s-a și dovedit faptic mai târziu. La anul 717 i-a puterii în Imperiul Bizantin, Această vultă, acest firan, văzându-se în drepturile de putere, își putea permite orice. De asta aș spune că omul, înainte de a lua o decizie, trebuie să gândească bine. Că iertați-mi expresia după ce îi dai prostului în pâta mână, e prea târziu, te urmă. Te croiește fără milă și fără conștiință. Iată din credincioși, spune istoria că acest om când a fost încoronat în Constantinopole de patriarh, și patriarhul l-a uns cu Sfântul Mir și i-a pus coroana imperială, în degetele Sfântului Patriarh s-au simțit niște gimpi. Coroana nu era cu gingi, era fastuoasă, cu pietre scumpe, aur și argint. Dar la au sepat ceva pe sfânt și și-a dat seama că acest împărat va fi un dușman al ortodoxiei, ceea ce a să se întâmple în anii 720. Probabil momit, sfătuit de iudei. de islamici, de oameni care nu aveau tangență cu ortodoxia, cu creștinismul, a început prin propria putere să-i pe prelații bisericei, să dea icoanele jos din biserică. Mult bucium a fost pentru toți creștinii din Imperiul lui Timpul acelia. De vreme ce icoanele au fost târcuite în gingășia lor și în dogmatismul lor. De vreme ce icoana făcea parte din creștinătate, vin acest om care n-are nicio tangență cu creștinismul și cu icoanele și spune să le dea jos. Atât de mult s-au supărat Sfinții și Patriarhul German, încât că la acea supărare și sfătuire să nu facă acest sacrilegiu în biserică, împăratul a destituit și și-a pus un om de fugetarea lui. Acest război a dat să dureze mult timp în biserică. A venit Fiul Lui. Copronim, Constantin Copronim Copronim, și a succedat la Imperie. I-a fost istoria numele de Copronim, care înseamnă Copronim în greacă Gunori. Că el s-a scăpat în Cristeniță când a fost botezat în Catedrala Sfânta Sofie. Ceea ce nu este fire? Și așa l-a înconveiat istoria și într-adevăr s-a arătat în câmpirea și în faptul lui că era un cunoi. Așa cum așchia nu sare departe de copac, a dat să împlinească ceea ce taică să nu a primit. A fost un adevărat monstru. A dat și acesta toate icoanele jos, picturile le-au dat cu val, le-au tras cu sapa jos. Și mai mult decât atâta, Sfintele moaște, unde se știau că sunt să fie date în foc, aruncate în mare sau în loc de necinste. Mare durere a stâlnit pentru Sfinții Părinți de atunci. Știau că la granița, la hotarul ortodoxiei, vechează că călugării. Și aici a punctat. Iascos din mănăstic și spre o blasfemie mai mare, însoțiți de ostaș și cu femei la braț, îi puneau ca să se prinde pe străzile orașelor. Acest sacrilegiu a făcut acest blestemat, precum și taică sunt. A lăsat moștenire pe fiul său, Leu. Dar fiindcă era minor, a intrat la domnia Imperiului soția lui Irina, care era grecoaică de neam. Atât timp cât era soția acestui blestemat de împărat, nu putea să zică prea multe, dar când s-a văzut cu sceptul puterii și a permis ca să ridice nopleța bisericii, Atunci a abdicat de la scaunul patriarhal al Constantinopolului Pavel și a succedat tarasie. Împreună cu noul patriar Tarasien, Sfânta Irina, a făcut în 787 la Niceia al șaptelea sinode ecumenic, unde au anatematizit dogmele. care la blasfemierea icoanelor și a Sfintelor Maște. Acest sinod a rămas ca fiind al șaptelea în biserică ortodoxă și de mare importanță. Nu a durat mult și după această scurtă pace avea să se aprinde din nou războiul icoanelor în biserică. A venit Constantin în Leon Armeanu, acesta atât de furtunos a răzbunat asupra bisericii că a primit răutatea așa celorlalți. L-a puntat istoria cum a pierit. la urmărit niște ostași și-au făcut un complot și în noaptea de priveghere la nașterea Domnului au venit îmbrăcați frumos la priveghere. dar au venit cu săbii pe muneci, cu haine largi. S-au apropiat de strană, că împăratul cânta și la strană. Poate unde vom și că văsesc, eu se ducă la patea Și când l-au văzut aceia, s-au dus și-au dat să lovească scusabia soldații. dar de fapt a fost un altul pe care l-a omorât pe lor. Împăratul văzând acest lucru a fugit în Sfântul Altar. S-au zăvorit, s-au ușile de Aconeș și a intrat soldații, iar el a luat crucea de la Sfânta Masă să se apere. Și când a lovit un soldat a rupt brațul crucii și a tăiat și brațul lui, iar el a căzut, în partea dreaptă a și acolo s-a scurs de sânge. Să nu vă că vă spun aceste lucruri, de parte de mine de a vă inhiba cu fel de fel de sacrilegii, ci din contra vă spun istoria ca să vedeți cât de pătat de sânge muncenicesc. este adus din ortodoxiei până în zilele noastre, mai puțin al lui Leon Armeanu. De ce a mizocit Dumnezeu să moară acel împărat acolo, scurgându-se de sânge? Tocmai în acel loc a luat icoana Mântuitorului, a izbit-o de pământ și a călcat cu picioarele pe ea. Nu l-a uitat Dumnezeu, și acolo i-a venit moantă. După el avea să mai vină iar un pic de pace și la o, peste 800 avea să vină împărat Teofil, tot iconoclas. A fost și acesta atâta de furtunos, dar îl mai tempera scumpa lui împărăteasă Teodora. Mărturisește istoria că pentru lupta împotriva icoanelor la a Dumnezeu, că a căzut într-o boală încât că i s-a căscat gura. Atât de mult i s-a căscat gura că se vedea o măruntaie el și nu putea muri. A venit la căpătâi împărăteasa și i a spus, Împărate, ce-a rămas din tine? Ești în muribund. Aduți aminte ce ai făcut, te-ai luptat cu Dumnezeu. Măcar acum, în ultimul moment, cereți ți preot, cheamă și mărturisește-ți păcatul. ascultat sfatul scump al Doamnei, a venit și l-a mărturisit un preot și a și murit. De acum avea să rămână Sfânta Teodora. Cu nevrednicie i-am sărutat Sfintele Moaștea, și care aveți posibilitate sunt în insula Corfur, aproape de Sfintele Moaștere de Sfântului Spiridon. Te cutremuri, dar și cine știe puțină istorie de Sfintele par parcă sunt de un copil. Stafidite și gândiți-vă de cât ani. Sfânta Teodora împreună cu patriarhul Meftodia de a să aducă pacea desăvârșită. În 843 avea să facă, după moartea împăratului Teofil, iarăși un sinod în care blestemat toate atrocitățile care s-au făcut împotriva bisericii, început cu Simon Magu, acel blestemat de vrăjitori care au avut mult de luptă Sfinții Apostoli. și apoi cu toți ereticii până în anul Sinodului. S-a hotărât încă de atunci, de la 843, împreună cu Patriarhul Metodien, ca să se citească un așa zis sinodicon în biserică, în prima duminică a Ortodoxiei. Chiar voi vorbi cu un alt prea subțitul să și noi să reactualizăm citirea, slujba acestui sinodicon. El s-a citit în biserică, din tradiție, dar a fost anulat după schimbarea calendarului, dacă nu mă aduc aminte bine. Și au intrat organizațiile acestea a căror Dumnezeu este Marele Arhitect, au intrat în forță, au găsit și oameni abilitați spre a scoate sinodicolul. Iată că de atunci, în cinstea Sfintei Ortodoxiei, se cerea această zi în biserică. Moment în care s-au blestemat absolut toate ereziile de până atunci și s-au valitat Toate cele șapte sinoade ecumenice. În timpul acestor 120 de ani aveau să fie multe crime în rândul marilor prelați. Atunci a fost mucenicit cu o groaznică Sfântul Ștefan cel Nou. L-au legat de coada unui cal și l-au tărit pe străzile orașului. Și tocmai când mai pâlpâia viața în el, a văzut un iuteu și a venit, a luat un polovan și a sfârmat capul. A fost Sfântul Teodor Studitul bătut împreună cu ucenicul lui, găsărea cana cu sânge din trupul lui. Și mulți alții care au murit cu demnitate din mâinile și mințile acestor oameni feroci, luptători împotriva ortodoxiei. Fiecare și-a luat plata, după cum a și spus apostolul, după cum ai lucrat, ordine bine, ori rău. Iată, dragi credincioși, ce înseamnă să ai credință. Oare aceia care au stat de streașă la ortodoxie, Și erau momiți cu multe daruri și ranguri în biserică. Nu puteau să ia și ei o întorsătură după zisele acelora. N-au făcut-o. Au plătit cu prețul vieții, fără numai că erau prin de credință, știau pentru ce trăiesc și ce vorbesc și ce fac. Știau pe și lor, pe acest moise de care am vorbit, că prin credință s a lepădat de cinstă de a fi fiul lui Faraon. Prin credință s-au lepădat de a fi patriar, de a fi episcop. Și mult alte daruri bogății din mâna împăratului apărând dreapta credință. Până în zilele noastre, cu post, cu rugăciune, și cu demnitate s-a adus acest timp, atât de frumos, mirositor, dar frumos și în Iubiscă lui. Iubiți cădincioși, mare demnitate pentru un om care să fie statornic în ceea ce mărturisește. Trăim timpuri cumplite, deși este o părută pace, Dar să știți că zbuciu este, este ca un puroi sub coajă. Nu-l vede, dar se întrezărește. Știți că acum câteva săptămâni se dădusă ordine să se dea jos niște icoane și cruci. Pe mine m-a cutremurat. Dar acum nu mai era din gura unui adânc. Dacă mai țineți minte, cred că vreo 10 ani -a unui profesor din Buzău care tot trâmbița, acum era din gura unui mare om de stat. mi pune întrebarea, cu ce drept iei tu această hotărâre? De vreme ce este lucrul omului acolo și dacă el are venerație, De ce dai legea să le dea jos? Oare rămâne acea lege acolo doar, fără numai că este un preludiu la ce se urmărește? Aduceți-vă aminte când a fost progromul în Rusia și a intrat comunismul, ateismul, aceleași lucruri l a făcut ca pe timpul iconoclasmului. Din biserici au făcut hambare de grâne, grajduri de cal. Chiar într-o catedrală s-a permis Stalin ca să facă și locuințe și potcovărie pentru cai, și acolo s au familii. Din sfinta masă au făcut din catadea au făcut bar, iar pe Sfânta masă să dansa. Icoanele s-au ras cu sapa de pe pereți, celelalte aruncate și Sfintele Maștea și S-a plătit mare tribut cu sânge mucenicesc aceste sacrilegii. Dragi credincioși, acela rămâne om categoric. și prinde cinste și de slavă în fața lui Dumnezeu, care nu se îndoaie la aceste înfricoșări. Indiferent cu ce înfricoșări ți-ar veni, nu-ți lăsa pe Dumnezeul tău mutilat. Ca așa tu care ți iubești soția, sau pe copii, sau pe cineva drag, După intensitatea sentimentului ești predispus de a sări și în foc. Așa și aici este Dumnezeul meu și nu-ți permit ca să îmi faci acest sacrilegiu. Fiți foarte atenți la aceste concesii, că ele sunt tare pe Așa se citește omul. Într-un fel am vorbit duminica ca trecută și în fel, în altfel, duminica aceasta. Ați văzut cei care au fost cele trei zile. A fost ostenitor, dar nu imposibil. Ați văzut cum se cerne și mintea odată cu trupul. Ați văzut cum ajută Dumnezeu, dar totuși ești un alt om. Gândești altfel. Simți că ai făcut ceva, nu pentru un om găunos, ci pentru cel ce a murit pentru noi. Într-adevăr, așa s-a ținut din totdeauna cele sfinte iubiți dincioși. și așa se merită să le ținem cu sacrificiul. Cu cât sacrificiul este mai mare, cu atâta ai și plată mai mare. Mi-aduc aminte, înainte de a mă aresta, au venit și atâta o de capul meu și cu acel glas mi-e când -mi orice, să-mi au tot de aici ce vreau, numai să plec din București. Și în varianta cealaltă îmi spunea, s-ar putea să nu mai ești în închisoare. Ai grijă ce te așteaptă. I-am spus, nu pot să fac acest lucru. Vă spun aceste confidențe care le-am ținut. Nu să pară altcineva în fața frăților voastre. Sunt o mogâdeață și eu, care mă zbat să mântuiesc sufletul și nimic altceva. Și într-adevăr, aceia au pierit, ușile s-au deschis, Și chiar șeful la a ajuns la închisoare și el. Și dacă îmi regret ceva, îmi regret că n-am mers cu un pachet la el la închisoare. Eu acum domn și prinț, adică liber, iar tu ei locul și mănânci tu roata vieții. Fiți categoriși, dragi, Acea bisericuță care puțin o știți, mică de tot, ca un paracris, mama acesteia. Și per total, bisericele care au murit în timpul comunismului ale noastră, preoții care au murit în închisori, mutilați, bătuți, umiliți, chiar de popi. Iată pe moaștele lor, nearătate de Dumnezeu, să a zidit ceea ce vedeți. Biserica se merită, iubiți credincioși, să te lupți și să înfrunți orice rău împotriva lui Dumnezeu care te răsfrânge, nu pe altcineva. Că ce este despre trup e robie, dar când e vorba să se atingă de Dumnezeul tău, nu lăsa. Cu orice preț, lupte-te să-ți lape. că în El este mântuirea noastră, în El este viața feșnică și mai ales El este Bunul care a murit pentru noi. Și-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amen. Amin.